5. 2049 рік. Вашингтон, Округ, Колумбія. Час для Дональда Кіна пролітав дуже швидко. Ще один день добіг кінця, ще один тиждень, а йому все ще потрібно було більше часу. Здавалося, що сонце щойно зайшло, коли він підвів погляди, побачив, що вже за 1. Гелен, він почав панічно шукати свій телефон. Він обіцяв дружині, що завжди дзвонитиме її до 10-ї. Вона затиснула його в затиску. Він уявив, як вона сидить, дивлячись на телефон, чекаючи і чекаючи. Він навіть не встиг подзвонити, як вона вже взяла трубку. «Ось де ти», – сказала вона м'яким і сонним голосом, в якому було більше полегшення, ніж гніву. «Люба, Боже, мені дуже шкода. Я зовсім втратив відчуття часу». «Нічого, Любий», – вона позіхнула, і Дональд ледве стримав бажання зробити те саме. «Ти сьогодні написав якісь хороші закони?» Він засміявся і потер обличчя. «Вони мені цього не дозволяють. Поки що. Я в основному зайнятий цим маленьким проєктом для сенатора...» Він зупинився. Дональд цілий тиждень вагався, як краще їй про це сказати, що залишити в таємниці. Він поглянув на додатковий монітор на своєму столі. Аромат парфумів Анни якось завис у повітрі і через тиждень все ще відчувався. Голос Гелен пожвавився. «О!» Він чітко уявляв її. Гелен у нічній сорочці, його сторона ліжка, як завжди бездоганно застелена Склянка води поруч. Він страшенно засумував за нею. Почуття провини, яке він відчував, незважаючи на свою невинність, змушувало його сумувати за нею ще більше. Що він тебе змушує робити? Сподіваюся, це законно. Що? Звичайно, це законно. Це насправді якісь архітектурні речі. Дональд нахилився вперед, щоб випити останній ковток золотистого скочу, що залишився в його склянці. Чесно кажучи, я забув, як сильно люблю цю роботу. Я був би непоганим архітектором, якби не кинув її. Він зробив гарячий ковток і поглянув на монітори, які були вимкнені, щоб зберігати екрани. Він дуже хотів повернутися до роботи. Коли він занурювався в креслення, все інше відходило на другий план. Зникало. Люба, я не думаю, що платники податків відправили тебе до Вашингтона для того, щоб ти проєктував нову ванну кімнату для кабінету сенатора. Дональд посміхнувся і допив напій. Він майже чув, як його дружина посміхається на іншому кінці дроту. Він поставив склянку на стіл і підняв ноги. «Це не так!» – наполягав він. «Це плани для об'єкта, який вони будують за межами Атланти. Насправді це лише невелика частина. Але якщо я не зроблю все правильно, все може розвалитися». Він поглянув на відкриту папку на столі. Дружина сонно засміялася. «Чому в біса вони доручили тобі таке завдання?» – запитала вона. «Якщо це так важливо, чому б їм не заплатити комусь, хто знає, що робить?» Дональд зневажливо засміявся, хоч і погоджувався з нею. Він не міг не відчувати себе жертвою звички Вашингтона призначати на посади людей, які не мають для цього кваліфікації. Наприклад, спонсорів виборчих кампаній, які стають послами. «Я насправді досить добре це роблю», – сказав він дружині. «Я починаю думати, що я кращий архітектор, ніж конгресмен». «Я впевнена, що ти чудово це робиш». Його дружина знову позіхнула. «Але ти міг би залишитися втома і бути архітектором. Ти можеш працювати допізна тут». «Так, я знаю». Дональд згадав їхні дискусії про те, чи варто йому балотуватися на посаду, або чи варто йому розлучатися. Тепер він проводив час далеко від дому, роблячи те, до чого вони домовилися, що він має відмовитися. «Я думаю, це просто те, через що ми проходимо в перший рік», – сказав він. «Подумай про це як про стажування. Все буде краще. Крім того, я думаю, це хороший знак, що він хоче, щоб я брав у цьому участь. Він розглядає справу в Атланті як сімейний проєкт. Щось, що слід тримати в таємниці». Він навіть звернув увагу на деякі мої роботи в сімейний проєкт. Ну, не буквально сімейний. Скоріше, він не хотів розповідати їй про це саме так. Це був поганий початок. Це було наслідком того, що він відкладав розмову, чекаючи, поки буде виснажений і напівп'яний. Тому ти працюєш допізна. Тому дзвониш мені після десятої. Зайка, я втратив відчуття часу. Я сидів за комп'ютером. Він подивився на свій стакан і побачив, що в ньому залишилося лише кілька ковтків. Лише золотистий осад, який стік по склу після останнього ковтка. «Це хороша новина для нас. Через це я буду частіше приїжджати додому. Я впевнений, що мені доведеться перевіряти будівельний майданчик, працювати з бригадирами. Це було б хорошою новиною. Твій пес сумує за тобою». Дональд посміхнувся. «Сподіваюся, ви двоє сумуєте». «Ти ж знаєш, що я сумую». «Добре». Він випив останню краплю зі склянки і проковтнув її. «Послухай, я знаю, як ти до цього поставишся. І клянуся, що це не в моїх силах, але дочка сенатора працює над цим проектом разом зі мною». теж. ти його пам'ятаєш?» Холодно тише». «Потім, я пам'ятаю дочку сенатора». Дональд прочистив горло. К -к -к «Так, ну, Мік займається організаційною роботою, забезпечує землю, має справи з підрядниками. Зрештою, це практично його округ». І ти знаєш, що ніхто з нас не був би там, де ми є сьогодні, якби сенатор не підтримав нас. Я пам'ятаю, що ви двоє раніше зустрічалися. І що вона фліртувала з тобою навіть тоді, коли я була поруч. Дональд засміявся. Ти серйозно? Ана Турман? Та годі, мила. Це ж було дуже давно. Я думала, ти будеш частіше приїжджати додому. У вихідні. Він почув, як його дружина видихнула. Слухай, вже пізно. Давай краще підемо спати. Поговоримо про це завтра. «Граст, так, звичайно. І Люба!» – вона зачекала. «Ніщо не стане між нами добре. Це величезна можливість для мене. І це те, у чому я дійсно хороший. Я забув, наскільки я в цьому хороший». Пауза. «Ти багато в чому хороший», – сказала його дружина. «Ти хороший чоловік, і я знаю, що ти будеш хорошим конгресменом. Просто я не довіряю людям, які тебе оточують. Але ж ти знаєш, що я не був би тут, якби не він. Я знаю». «Послухай, я буду обережним, обіцяю». «Гаразд. Поговоримо завтра. Спи, добре? кохаю тебе». Вона поклала слухавку, а Дональд подивився на свій телефон і побачив, що на нього чекає десяток електронних листів. Він вирішив проігнорувати їх до ранку. Потираючи очі, він змусив себе прокинутися, щоб мислити ясно. Він потрусив мишкою, щоб розбудити монітори. Вони могли собі дозволити подрімати, на деякий час вимкнутися, але він ні». На новому екрані посередині була зображена каркасна квартира. Дональд зменшив масштаб і спостерігав, як квартира зникає, а на її місці з'являється коридор, а потім з боків висуваються десятки однакових клиноподібних житлових приміщень. Технічні характеристики будівлі передбачали бункер, який міг би вмістити 10 тисяч людей принаймні на рік. Це було явним перебільшенням. Дональд підійшов до завдання, як до будь-якого іншого проекту. Він уявив себе на їхньому місці токсичний витік, протікання або жахливий радіоактивний осад, терористичний напад, щось, що може змусити всіх працівників об'єкта сховатися під землю, де вони будуть змушені залишатися тижнями або місяцями, доки територія не буде очищена. Він відсунувся ще далі, поки зверху і знизу не з'явилися інші поверхи, порожні поверхи, які він зрештою заповнить складськими приміщеннями, коридорами і іншими квартирами. Всі інші поверхи та технічні приміщення були залишені порожніми для Анни. «Донні!» да, Його двері відчинилися. Стукіт пролунав потім. Дональд так сильно здригнувся, що мишка зісковзнула з калемка і покотилася по столу. Він випростався, поглянув через монітори і побачив Міка Веба, який посміхався йому з порога. Мік тримав під пахвою піджак, краватка звисала, на темній шкірі виднілася щетина. Він посміхнувся, побачивши стурбований вираз обличчя Дональда. І повільно пройшов через кімнату. Дональд намацав мишку і швидко згорнув вікно «Чорт, ти ж не підторговуєш вдень!» «Підторговую?» – Дональд відкинувся на спинку крісла. «Так, що це за нова установка?» Мік обійшов в стіл і поклав руку на спинку крісла Дональда. На меншому з двох екранів сором'язливо висіла покинута гра «Фрісел». «О, додатковий монітор!» Дональд згорнув карткову гру і повернувся на своєму місці. «Мені подобається мати кілька програм відкритих одночасно. Я бачу!» Мік вказав на порожні монітори, на яких було зображено вишневі квіти, що обрамляли меморіал Джеферсона. Дональд засміявся і потер обличчя. Він відчував свою щитину, забув поїсти на вечерю. Проєкт розпочався лише тиждень тому, а він уже був у жахливому стані. «Я йду випити», – сказав Мік. «Хочеш піти зі мною?» «Вибач, мені ще трохи тут треба попрацювати». Мік обійняв його за плечі і стиснув так, що аж заболіло. «Не хочу тебе засмучувати, друже, але тобі доведеться починати спочатку. Якщо ти поховаєш такого туза, -то, то вже не буде повернення. Давай підемо вип'ємо. Серйозно, я не можу. Дональд вивернувся з обіймів друга і повернувся до нього обличчям. Я працюю над тими планами для Атланти. Я не маю права нікому їх показувати. Це сувора таємниця. Для підкреслення він простягнув руку і закрив папку на столі. Сенатор сказав йому, що буде розподіл обов'язків і що стіни цього розподілу мають бути висотою в кілометр. О, сувора таємниця! Міг помахав обома руками в повітрі. Я працюю над тим самим проєктом, дурню. Він махнув рукою в бік монітора. А ти розробляєш плани? Що це таке? Мій середній бав був вищим за твій. Він знахилився над столом і втупився в панель завдань. Автокат? Класно. Давай покажи. Так, точно. Давай, бляха, не побоці як дитина. Дональд засміявся. Слухай, навіть люди з моєї команди не бачитимуть весь план. І я теж. Це смішно. Ні, так працюють урядові органи. Ти ж не бачиш, щоб я втручався у твою роботу?» Мікс зневажливо махнув рукою. «Як скажеш. Бери куртку, ходімо». «Гаразд, звичайно». Дональд поплескав себе по щоках долонями, намагаючись прокинутися. «Вранці я працюватиму краще». «Працювати в суботу. Турман, мабуть, тебе обожнює». «Сподіваємося, що так. Дай мені кілька хвилин, щоб це закрити». Мікс засміявся. «Давай, я не дивлюся». Він підійшов до дверей, поки Дональд закінчував. Коли Дональд підвівся, щоб піти, задзвонив його робочий телефон. Його секретарка була відсутня, тож дзвонив хтось із його прямої лінії. Дональд потягнувся до телефону і підняв палець до міка. Елен? Хтось прокашлявся на іншому кінці дроту. Глибокий, грубий голос вибачився. Вибачте, ні. О. Дональд глянув на Міка, який постукував по годиннику. Доброго дня, сер. Хлопці, ви йдете кудись? Запитав сенатор Турман. Дональд повернувся до вікна. «Вибачте?» «Ви з Міком, сьогодні п'ятниця. Вийдете в місто?» «Е... тільки випити, сер. Дональд хотів знати, звідки в біса сенатор дізнався, що Мік там. «Добре. Скажи Міку, що мені потрібно з ним побачитися в понеділок зранку. У моєму кабінеті. Ти теж. Нам потрібно обговорити твою першу поїздку на робоче місце». «О, добре». Дональд зачекав, гадаючи, чи це все. «Хлопці!» Ви будете тісно співпрацювати над цим проектом. Добре, звичайно. Як ми обговорювали минулого тижня, немає потреби ділитися деталями про те, над чим ви працюєте з іншими учасниками проекту. Те саме стосується Міка. Так, сер, безумовно. Я пам'ятаю нашу розмову. Чудово. Хлопці, гарно проведіть час. О, і якщо Мік почне базікати, я дозволяю вбити його на місці. Настала тиша, а потім пролунав щирий сміх чоловіка, чиї легені звучали набагато молодше, ніж його вік. А. -ах! Дональд подивився на Міка, який вийняв пробку з графіна, щоб понюхати. «Гаразд, сер, я обов'язково це зроблю!» «Чудово! До зустрічі в понеділок!» Сенатор різко поклав слухавку. Коли Дональд поклав трубку на місце і взяв куртку, його новий монітор тихо сидів на столі, дивлячись на нього безвиразно.